Tiana Primera Hora. Molt bon benvinguts al Tiana Primera Hora. L'informatiu d'aquest dimarts se centra en els temes més destacats que es tractaran en el ple municipal d'aquest mes de juliol que se celebra aquest vespre. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. Aquest dimarts se celebra el ple municipal corresponent al mes de juliol. Nou punts ordinaris i nou mocions i preguntes per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Entre els punts més destacats es troba la modificació de l'import de les dietes d'assistència dels regidors i una declaració institucional de rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. L'entitat Iana Solidària haitiana decideix ja han fet donació a la Fundació Famílies sense Fronteres per la Infància dels prop de 4.300 euros recaptats durant la jornada d'ajuda als damnificats d'Aití del passat mes de març. La a Tien ha experimentat una modificació significativa després de molts mesos i ho ha fet cap a millor i és que les dades del mes de juny posen de manifest que el nombre de desocupats al nostre municipi s'ha reduït en un 4,09%. I coincidint amb l'inici del mes de juliol, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han posat en marxa la campanya publicitària contra els incendis forestals d'aquest estiu. La campanya posa l'accent en la importància de la prevenció. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dimarts se celebra el ple municipal corresponent al mes de juliol. 9 punts ordinaris i 9 mocions i preguntes per part de l'oposició conformen l'ordre del dia. Entre els punts més destacats es troba la modificació de l'import de les dietes per assistència a ple juntes de govern i comissions informatives dels regidors i regidores de l'Ajuntament. Segons la proposta d'acord, aquesta modificació passa per una reducció del 5% de l'import en resposta a les disposicions dictades per la reducció del dèficit públic i de conformitat amb els criteris orientatius de les associacions municipalistes. Segons el text presentat per l'equip de govern, la reducció del 5% se suma a la ja aplicada amb anterioritat del 10%. El govern municipal ha recordat que no està obligat a dur a terme aquesta actuació i que es tracta d'una acció simbòlica, ja que la incidència efectiva de la retallada es troba entre els 4.000 i els 5.000 euros anuals. Per la seva banda, el partit dels socialistes de Tiana ha valorat negativament que la reducció que s'apliqui sigui només del 5% i ha assegurat que no justifica el fet que abans ja s'hagi dut a terme una reducció del 10% de les dietes. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós i a principis d'any van baixar el 10%, com si s'haguessin pujat el 3%. El que diu la normativa i el que ha sortit el decret és en relació al que s'està cobrant en el moment en què va sortir el decret. No vol dir que jo m'ho baixat o jo m'ho congelat. I, per altra banda, que el tema de les dietes a l'equip de govern ja ha sigut una novel·la. Per la seva banda, el grup municipal d'Esquerra republicana de Catalunya Tiana ha manifestat que el govern porta a terme ara la reducció que no va voler realitzar quan l'oposició li ho va proposar. Una altra de les qüestions importants que es presenten entre els punts ordinaris passa per una declaració institucional de rebuig a la sentència de l'Estatut de Catalunya dictada pel Tribunal Constitucional. Esquerra republicana també presenta una moció en aquesta mateixa direcció. De fet, en la declaració institucional es recull gran part del text de la moció. És en aquest sentit que des de l'equip de govern es defensa que es tracta d'una proposta consensuada entre tots els grups, ja que, segons ha manifestat, a banda d'Esquerra també s'han recollit propostes de la resta de partits. Per la seva a la seva banda, el regidor d'Esquerra, Jordi Gost, no comparteix l'opinió del govern local i assegura que no s'ha sol·licitat la seva col·laboració en l'elaboració del TICS. tractant d'una declaració institucional, doncs, mà ens hauria agradat que la resta de grups que, que formem part de la institució, en aquest cas de l'Ajuntament, doncs haguessin contribuït a, a la seva elaboració i denunciar doncs, que això no, no ha estat així de cap de les maneres i que és un document unilateral que ha fet l'equip de govern. D'altra banda, un altre dels temes que forma part dels punts ordinaris de l'ordre del dia passa per l'aprovació del llistat de sol·licituds per accedir a la promoció d'habitatges socials de creu de terme. L'alcalde de Tiana Emili Muñoz ha destacat la importància de portar a ple aquest punt. A d'aquí ja s'inicia tot el procés, ha canviat el que hi havia previst per fer un habitatge més assequible i més social i que ha canviat també el sistema de gestió tradicional que s'havia fet a Tiana per un model cooperatiu que garanteix el control dels socis i garanteix que el cos sigui estrictament el cos de la construcció. Aquesta visió no és compartida pel Partit dels Socialistes que defensa que aquest sistema portarà complicacions a llarg termini pels beneficiaris. La resta dels punts ordinaris que se sometren a votació són el conveni amb la associació de veïns a la Virreina per l'ús del local social d'aquest barri i la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d'escola municipal de música i dansa. També es votarà la fixació de les festes locals de l'any 2011 i la inclusió en l'inventari general de béns de l'Ajuntament d'una finca provinent de l'extingit patronat municipal de l'habitatge. A banda dels punts ordinaris, en el ple municipal d'aquest vespre, els partits de l'oposició també presenten un total de nou mocions i preguntes de control a la tasca de govern. El partit dels socialistes reprendrà amb una de les seves preguntes la qüestió de la reducció dels salaris dels càrrecs electes, encara que va més enllà, i pregunta també quina està la reducció de salaris dels funcionaris i treballadors de l'Ajuntament i com s'ha aplicat. Els socialistes també presenten una pregunta sobre l'establiment de la taxa de recollida d'escombraries comercials. Sentim el regidor socialista Ferran Vallespinós pressupost de l'any 2010 hi ha una recaptació de 60.000 euros que són 10 milions de les antigues pessetes que han de pagar els comerciants per fer una recollida selectiva de les deixades dels comerciants estem ja en el mes de juliol no s'ha sapigut res més d'aquesta taxa i llavors la pregunta que fem nosaltres és que si realment hi ha voluntat per part de l'equip de govern d'implantar aquesta taxa i com ho pensa fer o si simplement això va ser un artifici més dels molts capaços d'aquest equip de govern per quadrar un pressupost que era difícil de, de quadrar. El Partit dels Socialistes també preguntarà a l'equip de govern si ha adoptat algun tipus de mesura per moderar l'impacte del cost que suposa l'increment de l'IVA i sobre el règim de les sancions en els casos de manca d'identificació del conductor d'un vehicle. D'altra banda, Esquerra Republicana de Catalunya Tiana presenta un total de dues mocions. Una en suport a l'exercici del dret a decidir i l'altra per establir un posicionament unitari davant la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut de Catalunya. Així mateix, Esquerra presenta una pregunta sobre quines han estat les actuacions de millor dins de l'Ajuntament de Tiana a favor de la diversitat sexual i sobre l'ampliació de l'horari de la biblioteca en època d'exàmens. Una de les més destacades, però, és sobre el pla d'ordenació i millora de la zona agrícola de l'entorn de l'Ermita de l'Alegria. En dóna més detalls el regidor d'Esquerra, Jordi Cost. No oblidem que aquest equip de govern actual, format per Gent d'Iniciativa i Convergència i Unió, eh, van rebutjar eh, que l'entorn de l'Alegria formés part del, del parc de la Ferrara de la Merida, i per tant, insisteixo, al nostre públic li preocupa moltíssim l'ordenació d'aquesta aquest, part del territori i per això fem aquesta pregunta insistint una vegada més en que bé que l'equip de govern compleixi almenys una de les moltes promeses electorals que no, no compleixi. Per la seva banda, l'equip de govern ha volgut reservar l'expressió de la seva opinió de manera àmplia sobre aquestes qüestions fins al debat d'avui. Recordem que aquesta emissora es retransmetrà en directe el ple municipal a partir de les 8 del vespre en el 107.2 de l'IFM. Tiana Primera Hora L'entitat Tiana Solitària i Tiana decideix i han fet donació a la Fundació Famílies Sense Fronteres per la Infància dels prop de 4.300 euros recaptats durant la jornada d'ajuda als damnificats haití del passat mes de març. Aquesta ONG participat des de fa dos anys al Consell de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana i rep una subvenció del consistori tianenc per desenvolupar un dels seus projectes educatius al País Caribeny. Albert Ferrer, membre de Tiana Solidària, ha explicat per què han decidit destinar l'ajuda a aquesta fundació. havien moltes opcions, obriam diverses opcions opcions. El que passa que la Marc, que és la responsable d'aquesta ONG, ella ja col·labora a l'Ajuntament de Tiana, a través del l'Ajuntament de, la de la Solidaritat, no, aleshores hem pensar que, bueno, que tampoc queden tants diners com per poder dividir-ho, i llavors, hi ha la confiança i la possibilitat també de fer un seguiment d'aquests diners. No, aquestes coses de les ONG doncs, està molt bé, però també una sàpiga doncs, després aquests diners que es fan servir realment part per allò que, que, que si viuen destinats. No? La Fundació Família sense Fronteres per la Infància vehicula els ajuts a través d'una fundació haitiana que treballa sobre el territori. L'aportació es destinarà a la reconstrucció d'un orfenat que aquesta ONG té en propietat a haití i que va resultar afectat pel terratrèmol. És aquí on es dipositaran tots els esforços després que dos orfenats més d'aquesta fundació s'esfondressin completament. Albert Ferrer ha explicat que haitiana solidària no descarta seguir organitzant actes d'ajuda a haití com el que va tenir lloc el passat 14 14 de març al nostre municipi. En solidar que seria bé que no fos només un cas aïllat eh, perquè per les informacions que tenim fes la cosa bastant complicada i bastant malament. i la dependència que tindran de, de, de l'exterior serà molt i molt gran durant molts anys. Aleshores, penso que també estaria bé doncs, poder seguir fent coses, encara que sigui un cop a l'any o alguna cosa, doncs, no oblidem de la d'aquesta sectorgiada tan grossa que ha dhaver ja, d'any i, que, i que, bueno, que seguim pensant que aquí seguim seguint uns privilegiats, malgrat la crisi. D'altra banda, tenen la intenció de publicar en fotografies els avenços que es produeixin gràcies a la donació de 4.300 euros que s'ha fet des de Tiana, per tal que aquells que hi van col·laborar en puguin veure els resultats. L'atur a Tiana ha experimentat una modificació significativa després de molts mesos i ho ha fet cap a millor. I és que les dades del mes de juny posen de manifest que el nombre de desocupats al nostre municipi s'ha reduït en un 4,09%. De fet, aquest comportament segueix la tendència general al Maresme. I és que l'atur ha disminuït aquest mes de juny en un 3,78% menys respecte al mes anterior a la comarca. La tècnica d'ocupació de l'Ajuntament de Montgat, Leo Liberà, ha assenyalat dues de les causes principals d'aquest descens. Aquests canvis les dades de l'atur, estan segurament relacionades amb una causa de, de la ocupació que s'està creant arrel de les ofertes que arriben a l'estiu, o sigui que es generen a través de contractes d'estiu. De, també és veritat que segurament les persones hauran sentit parlar de que s'estan generant moltes ocupacions a través de contractes mitjançant plans d'ocupació i això també segurament estarà activant d'alguna manera l'ocupació. Aquests plans d'ocupació, que el permetran donar feina a Tiana a un total de 7 persones i a Montgat a un total d'11. D'altra banda, i si bé s'ha experimentat una millora pel que fa a l'ocupació, no ha succedit el mateix pel que fa al nombre d'inscrits al servei de Tiana i Montgat, i és que aquest mes de juny s'ha incrementat, encara que en una quantitat molt reduïda, el nombre de tianencs que han anat a sol·licitar feina. Tiana, primera hora. Notícies. Coincidint amb l'inici del mes de juliol, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona han posat en marxa la campanya publicitària contra els incendis forestals aquest estiu. La campanya posa l'accent en la importància de la prevenció, amb un eslògan molt clar. La millor manera d'acabar amb un incendi és no deixar que comenci. Amb aquest eslògan es vol recordar que la lluita contra els incendis forestals no és tan sols un problema tenint en compte només un cop l'incendi ja s'ha produït, sinó que ja comença abans i ha de ser possible evitar-lo gràcies a la prevenció i accions que tots hem de considerar. La campanya recorda consells bàsics de prevenció, com són el no llançar borilles al bosc, no cremar restes de vegetació i brossa, entre d'altres. També vol involucrar els ciutadans per evitar els incendis forestals i recorda el telèfon únic d'emergències, el 112, el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'incendi. Última hora de l'incendi que no es va produir a la tarda i que, per tant, no va afectar la cara nord de la muntanya. Declaracions de Jordi Agut, cap del cos de bombers que no va haver d'actuar. Segons la nostra informació, no va haver-hi cap incendi perquè ningú va llançar la cigarreta per la finestra del cotxe. La millor manera d'acabar amb un incendi és no deixar que comenci. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. som -hi. A partir del pròxim mes de gener els ambulatoris subministraran la píndola abortiva fins a la setena setmana de gestació. Això recull la llei de l'avortament que ha entrat en vigor aquest dilluns. En aquest context s'ha pronunciat el catedràtic de ginecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Joaquim Calaf, que ha assegurat que el tractament de l'avortament per aquesta via serà dolorós per les dones. No és una cosa agradable, sinó que és molesta i fins i tot jo i dolorosa, ni que es prenguin mesures analgèsiques perquè ho sigui el menys possible. I per altra banda, jo penso... Penso que interrompre un és una cosa important que no s'hauria de banalitzar. La nova llei permet la interrupció voluntària de l'embaràs fins a la setmana 14 de gestació i fins a la 22a si hi ha risc per la mare o anomalies en el fetus. Aquestes intervencions les cobrirà la sanitat pública, però les pacients seran desviades a clíniques privades. A més, l'edat mínima s'estableix en els 16 anys. Les noies de 16 i 17 que vulguin interrompre l'embaràs no necessitaran el consentiment dels pares, però sí que els hauran d'informar i les hauran d'acompanyar. En aquest context, context, el Departament de Salut preveu que la meitat dels abortaments es faran amb la píndola. Sentim l'opinió d'alguns cienencs sobre el fet que els ambulatoris dispensin a partir del gener la pastilla. Si pot ser menys traumàtic, pues millor. Massa facilitat, no? Perquè és, és com una mica de diixauxa, no? Si hi, ha, si hi ha mètodes preventius, altres mètodes, però doncs ve servir els altres mètodes abans que la píldola. Com els mètodes anticonceptius em sembla bé que estigui a l'abast de tothom. Com més accessible sigui per les noies que ho desitgin, em sembla bé, però clar això per mi ha dan acompanyat d'una informació prèvia important. Crec que quantes més facilitats i més informació hi hagi sobre, sobre aquest tema i altres, doncs jo crec que és un pas positiu pues, per tota la societat. No? Penso que cal, bueno, potenciar l'educació aquesta des d'una altra vessant, no només amb l'avortament. La llei de l'avortament ha sortit endavant aquest dilluns, però ho fa sota l'amenaça del Tribunal Constitucional, que ha admès un recurs del Partit Popular i del govern de Navarra. ian a primera hora L'entrevista El Servei d'Ocupació de Catalunya ha aprovat la subvenció sol·licitada per l'Ajuntament de Tiana en el marc del Pla Extraordinari d'Ocupació Local. L'import de la subvenció sol·licitada pel consistori ascendia a 70.600 euros i l'ajut aprovat pel Servei d'Ocupació s'invertirà, doncs, per dur a terme, tres projectes que permetran contractar set persones actualment en situació d'atur. Els contractes s'iniciaran com a molt tard, el 15 de juliol d'aquest any, i tindran una durada màxima de sis mesos. Però per fer-nos una visió global de com estem en aquest terreny. Avui hem convidat fins a l'estudi a tres de les persones doncs, responsables d'aquest àmbit, a Mongati Tiana. Concretament, saludem a Ana Jiménez, cap del Servei d'Ocupació de Mongati Tiana. Molt bon dia. Hola, bon dia. I també a les tècniques d'ocupació Leo Olivera i Paula Picardo. Molt bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Doncs, primer si us sembla, fem una mica fotografia general de com estem en aquest moment, perquè molts han ha parlat de de que en això del mes de juliol juny juliol quan sembla que comencen les vacances que baixa l'atur. No sé si això també s'ha reflectit en els municipis de Tiana i Mongat. Sí, això és veritat. Les dades que nosaltres tenim, que ens han proporcionat des de la Diputació o des del Consell Comarcal, diu que en el cas de Tiana, els aturats del mes de maig i del mes d'abril són els mateixos. Vull dir que estem parlant d'un total de 366 aturats en el cas de Tiana, i que són, a les mateixes dades que el mes d'abril hi ha una petita diferència en el mes de maig però sí que és veritat és possible segurament per les bueno, eh, feines d'estiu les feines que es vagin generant en aquest període de, de vacances segurament doncs bé, bona notícia que agafem amb pinces, no? perquè sí. suposo que els que treballeu de manera continuada en aquest àmbit, aquests fluxes habituals i normals de que ara baixa una mica l'atur però que sabem que és estructural i que és perquè arriba l'època de les vacances, no sé si ho agafeu com a bona notícia o realment com a vell amb pinces, com dèiem. Obre, una mica amb pinces perquè la veritat és que la situació ja fa molt temps que, que s'està allargant, tenim unes taxes d'atur que feien molts anys i que no veiem. tot i que, clar, sempre ens comparem amb municipis, és a dir, sempre estem millor que altres municipis de l'àrea metropolitana. Per tant, doncs, fins i tot el servei d'ocupació són doncs, prioritat d'aquella relativa. No? També és veritat que no és un municipi molt turístic, com per exemple pot ser Calella, Santa Susanna, que aquesta oscilació en aquests mesos es nota més, Mm, és un més atur doncs, de serveis i, o sigui, però sí, sí, és, és un atur que s'allarga massa amb el temps i per tant veiem que pot baixar una miqueta però no veiem que sigui una, una baixada real a, a, jo que sé que comenci ja doncs això a remuntar doncs, això passés un mes de febrer, podríem interpretar-ho com una edat molt positiva, però un mes de juny o mes, doncs, ja se suposa que és el que toca per l'època no? ah, Començarem dient doncs, unes dades en aquest cas positives perquè com dèiem a través del servei d'ocupació de Catalunya, doncs es podran contractar set persones actualment en situació d'atur de Tiana es faran en diversos projectes i que bé, com, com sentíem des de l'Ajuntament també ho agafem doncs valoració relativament positiva en el sentit que són sis mesos que després aquí queda, no? Suposo que això queda així el que passa és que bueno, això del que estàs parlant en aquests moments és, és el que s'anomena pla d'ocupació, que com tu molt bé dius són sis mesos de contracte, però dintre d'aquests sis mesos de contracte eh, també hi ha una part de la jornada laboral que es destina a formació, per tant, quan es contracta, les persones eh, perquè puguin fer eh, aquests plans d'ocupació, són persones també en principi que tenen dificultats eh, per accedir al, al món laboral i que tenen dificultats en la inserció, i per tant és una oportunitat de tornar a accedir al mercat laboral i a més a més doncs, de poder fer formació en allò que estan treballant. No? Per tant, és com una oportunitat que el que fa és reactivar el seu currículum i la seva experiència i donar una oportunitat per accedir novament al mercat laboral. I per tant, en aquest sentit sí que es pot valorar molt positivament, no? Jo per... penso que sí, exacte. Mm. Eh? A més a més, esta... jo crec que aquest any han canviat bastant les coses perquè els plans d'ocupació n'ha existit sempre però mai no havíem filat tan prim aquest any els han canalitzat a tres sectors que són tecnologies, noves tecnologies o energies renovables o bé construc construcció i manteniment potser doncs per salvar una miqueta doncs, la, la crisi de, del sector de la construcció però fixa't que dos dels sectors són de nous filons d'ocupació són nous, per tant estem formant a uh, nous treballadors que es dedicaven per exemple doncs, a instal·ladors i ara sobretot doncs, els reciclen cap al tema d'energies renovables, per tant el canvi en plans d'ocupació és important. Sí que és veritat que han hagut de filar molt prim perquè hi ha una taxa d'atur important i per tant doncs, han hagut de posar unes condicions una miqueta estrictes a l'hora de fer la selecció del personal perquè hi ha molta gent aturada. No? Però el canvi ha sigut bastant jo crec, que qualitatiu en els plans d'ocupació que ha hagut sempre. Fa 15 anys que estem gestionant plans d'ocupació. Amb un gat Per tant, no és un programa no és un programa nou. Uh, abans has dit una dada que jo considero també significativa. Has dit que, que clar, municipis com Tiana un gat doncs, evidentment, a, a nivell de Catalunya no són una prioritat perquè, doncs, no tenen un volum, no?, allò considerable. Si ho mirem al voltant, doncs, allò podríem dir que estem bé, no? Mm. Però, clar, des del punt de vista de que de treballar en l'àmbit local, suposo que això és una preocupació més perquè heu de lluitar més per reivindicar una mica la problemàtica que en cada cas particular sí que és un problema. Problema, no? Sí, sí, és evident. O sigui, que hem vist un augment de l'atur és evident. I, de fet, no és casualitat doncs, que la Diputació ha tret una línia nova d'ocupació que deixa contractar un insertor especialitzat en persones que vinguin d'un ERE o, que, o sigui, que siguin de la crisi. No? Sí, sí que notem els serveis bastant més col·lapsats i hem prioritzat moltíssim... O sigui, el servei d'ocupació i crec que ha fet un tomb i, i fa molts programes doncs, per persones amb risc d'exclusió social, ha augmentat doncs, les persones que cobren prestació social i fem programes mm, més d'ocupació i abans doncs eren més de desenvolupament econòmic més campanyes de comerç és a dir, eh, ara crec doncs que estem molt enfocats o oh, plans d'ocupació, prioritat absoluta, uh -huh. és a dir que sí hem, hem canviat un palet i clar, evidentment angoixa moltíssim quan veus que una família doncs, tots els membres estan a l'atur o quan veus doncs, que hi ha unes hipoteques molt altes per pagar i que tenen un estat imminent uh, i cada persona, doncs, és, evidentment, doncs, és, és un drama familiar, no? Llavors sí, sí, estem pressionats. Uh, abans de continuar doncs, fent una fotografia de com estem en aquest sentit i de quines són les tasques o les solucions no, que podeu donar vosaltres des del servei d'ocupació eh, expliquem perquè jo us he presentat que veniu des de Montgat i diran els tianencs, home, estem parlant de la situació que està a Montgat, però nosaltres què? Mm, hem d'explicar que aquest és un servei que, que, que es dona tant als tianencs com als mongatins tot i que s'ha d'anar fins a l'Ajuntament de Montgat perquè doncs, puguin tenir aquests serveis. No? Sí, sí, sí. De fet, és un servei que tenim encomunat i en conveni des de fa tres anys, tot i que l'Ajuntament de Montgat mai no havia posat el filtre de que només a teníem mongatins, no? O sigui, sempre hem atès persones de Tiana. Però fa tres anys no, que això s'ha regulat amb un conveni i, i llavors la formació ocupacional sempre ha sigut pels dos municipis. També és veritat que, clar, Montgat fa 10 o 11 anys que es dedica a la promoció econòmica, té unes instal·lacions bastant ben dotades, té aules de formació ocupacional té espais de club de feina té recursos, bibliografia, tècnics que ha trigat un temps a aconseguir no? llavors evidentment l'Ajuntament de Tiana doncs, pensa que és molt més rentable i molt més operatiu amb doncs, eh, encoman esforços, no? i evidentment si, si els tianens venen, a més a més pensa que la majoria de programes que gestionem eh, venen donats per la Generalitat llavors quan nosaltres cerquem alumnes de formació ocupacional anem a l'OTG que l'OTG és la mateixa, mm -hmm. per tant ja trobem sempre persones de Montgat i Tiana apuntades, i a més doncs que els criteris perquè una persona s'apuntia a concurs o la posta de treball, mai no es té compte si són de Montgat o Tiana, és a dir, que no són tots del mateix mercat laboral, a més és que és un mercat laboral conjunt, no? és, que té molta lògica que es treballi conjuntament. Parlem, si us sembla, també una mica d'oferta i demanda de com estem en aquest terreny a qualsevol de, de les dues, Leo o Paula com estem? És a dir, hi ha moltes empreses que us arriben o no? En aquest sentit es pot donar resposta a, a aquells que estan a en l'atur de Tiana i Mongàtica i que us venen a buscar una mica ajuda? Bé, bueno, a veure, actualment a la bossa de treball hi han més de 1.200 persones inscrites entre Montgat Tiana i alguns altres municipis, eh, com de vegades Badalona, no? que per tema de proximitat doncs, eh, també els atenem o per fer alguna excepció que de vegades sempre es fan. No? I actualment tenim sis ofertes de treball. Llavors, és evident que no es pot donar cobertura a tothom. Sí que és cert que eh, quan treballem amb els nostres usuaris, tant de Montgat com de Tiana, no només treballem amb les ofertes que ens arriben directament al salari ll, sinó que el que fem és dotar de recursos i donar eines a les persones perquè puguin saber on han de buscar les ofertes i no? a ja sigui eh, buscar ofertes eh, dintre de bosses de treball online, com a través d'empreses de selecció, consultores, ETTs. Eh, és a dir fem oferint tot un ventall de recursos i el que fem és intentar que la persona sàpiga on moure's i on troba l'oferta. Doncs per aportar una mica de llum en tot plegat, podem destacar algun sector que puguem dir mira, aquest, aquest sector no podem afirmar que està en crisi i ha encara sortida. En tenim algun? Se'n salva algun? Sí, Fes. és el que deies tu, Anna, no? al començament, no? el tema de les energies renovables, el tema del medi ambient, de les noves tecnologies, del disseny, no? Sí, i també el tema de la cura a les persones, mm -hmm. també, no? A persones de tercera edat, o mm -hmm. que sí que és veritat doncs, que... que fins tot nosaltres nem rebent ofertes de, dintre d'aquest sector no? Sí, el que hem dit sempre, el de nous filons d'ocupació, uh -huh. que són aquests nínxols de mercat, i també insisteixo molt en qui treballa bé, és a dir, qui treballa bé eh, ens diuen, no tenim crisi, és a dir, nosaltres tenim empreses a Montgat que, que no tenen crisi restaurants que treballen molt bé i que em deien no tinc crisi, em deien els restauradors no? perquè treballen de qualitat, potser no orientat, o sigui, eh, el que és molt important és ser molt permeable a l'entorn i adaptar-se a les necessitats del mercat no? uh -huh. i, i, i és, és, és evident que sí que hi ha llum darrere el túnel, és a dir, els Estats Units estan sortint de la crisi i el que sí que hi ha d'haver una reconversió important del mercat, no? o sigui, una adaptació eh, important tant del treballador com dels horaris com de la qualitat, com de la innovació un, un reajust però en aquest sentit suposo que és complicat, no? perquè sabem que hi ha empreses que amb aquesta panorama en el que estem potser ells mateixos no estan patint la crisi però la por d'aviam si m'arribarà doncs ajusten personal no? potser mm. només per la por, no perquè realment estiguin baixant les vendes no? això suposo que els trobeu sí, sí, sí. sí el que passa és que sí que és veritat jo a mi m'agradaria comentar-ho aquí no? que la gent, al que nosaltres el que intentem transmitir-los, no? és que es vagin formant, es vagin reciclant, es vagin augmentant els coneixements, perquè ofertes administratius n'hem tingut però hem tingut ofertes administratiu en anglès vull dir que el que sí que hem de fer és que la gent sigui conscient de la situació del mercat, com molt bé deia la Paula abans, però que s'ha de reciclar, que s'ha d'actualitzar. I, I a través del servei d'ocupació suposo que això sí que es gestiona una mica a través dels cursos no? mm -hmm. que, que proporcioneu. Mm. De quin estil són aquests cursos? Nosaltres, eh, des, de, des del servei d'ocupació, sí que fem una sèrie de cursos de, de formació ocupacional que, que van dirigits una mica en l'entorn administratiu, de la informàtica, fem anglès, perquè cada centre té unes aules homologades i especialitzades, no no podem fer el que volem. No? Uh -huh. Llavors, el que sempre fem eh, amb la persona és, eh, com dèiem abans, no? a través del diagnòstic ocupacional que en fem, a través d'interessos, motivacions, necessitats... Eh, saber uh, quin curs és el que li aniria a aquesta persona i cercar-lo no? a través de la pàgina web de l'oficina de treball i a l'apartat dels, dels cursos, que a més a més ara ve en diferents formats, poden fer formació online, poden fer uh -huh. eh, formació contínua, sí, poden sí, fer uh -huh. hi ha molts tipus diferents de, de formació i es pot buscar en quin, en quin municipi uh, hi ha aquest curs que li interessa a la persona. De fet, en el tema per exemple de, de l'anglès, que, que sempre apareix no?, en aquests cursos de, de formació, fa només se sentia a un professor d'anglès d'aquestes característiques dirigit a la gent doncs, que s'està reciclant que ho veia no com deia que fa uns anys doncs, tenir anglès era un valor afegit, era doncs, sobressortir d'alguna manera i ara és un requisit és a dir, que canvia molt la perspectiva quan estàs estudiant anglès, perquè vols això, posar un plus en el teu currículum de quan saps que tothom tindrà anglès i tu no el tens, és a dir, que és una obligació gairebé, no? Bueno, mira, això és com entrar a la, a la comunitat europea a mi em va fer molta gràcia perquè deien, és es que el nostre mercat ja no és local, ja no és Espanya ni és Catalunya, el nostre mercat és Europa i quan diguis, digui que és portant no, no estàs esportant, estàs venent al teu mercat, que pot ser França o sigui que hem de veure que realment clar que evidentment s'ha especialitzat molt al mercat, llavors el eh, requisit imprescindible és tenir anglès pràcticament sí o sigui, hem, hem filat molt prim ens hem posat molt llavors, sí que potser en aquesta crisi el que estem veient és que t'has de formar o sigui, el nivell, els nivells formatius són molt alts i per tant doncs, el reciclatge és molt important perquè si no hi pot haver un, un, o sigui, el mercat que es pugui trencar no? és dir, que hi hagi alt nivell i, i baix nivell no? llavors el que, a tota aquesta formació el que sí que rescata és de totes aquestes competències, eh? O sigui, l'anglès eh, està per formació ocupacional subvencionada, per tant uh -huh. tothom pot accedir a l'anglès, ara no és una cosa que... Que, que sigui no pugui... cara anar a l'acadèmia, no? Mm. no? No, no, no, nosaltres ja fa 3-4 anys que, a més, més amb un nivell altíssim de professors natius, completament gratuït que comptàvem si aquest curs l'hagués de pagar una persona en una acadèmia d'anglès estaríem parlant sobre els 2.000 euros per exemple, no? Uh -huh. Perquè és un mes i mig intensiu, o sigui que... Realment jo crec que ara també és veritat que hi ha més eines que estan a l'abast. Molt bé, doncs Ana Jiménez, Paula Picardo i Leo Olivera, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bons, Bons gràcies.